Знущаєтесь, Марія Матвевно. Та що ви, голубчику мій, лагідно і невинно каже Муся, бувають і в мене помилки, але я вам зараз щось більш важливе скажу. І слухати не буду, насупився іполіт. Шкода, каже Муся, тиша запала. Тільки чутно, як колесо по воді лопаттями б'є. «Хвилі жене!» «Ну, кажіть уже!» Сердито каже Іполіт. Муся зраділа, що може іще раз його посліду пустити, аби лише подалі від головної лінії слідства. А може і користь від його паралельної дії теж буде? «Так от, каже Муся, на княжні Анастасії Вілінській ви перстень побачите». «Коли я з нею розмовляла, вона розповіла, що цей перстень їй пан убитий посол подарував». «Та ви що?» – не повірив Іполіт. «Саме так. Я ж із нею по-своєму, по-жіночому говорила. Вона і зізналася. І дуже серйозно повела далі. Але попереджаю вас, шановний Іполіто Вікентівичу, це інформація конфіденційна і ніяких доказів під собою немає, крім нашої приватної з княжної розмови, від якої вона відректися може. Тож, княжну більше не турбуйте. А мені на слово повірте, я той перстень попросила роздивитися і побачила дещо цікаве. Що ж саме, всередині персня, як годиться – Є клеймо ювеліра. Дві літери. Знаєте, хто цей перстень зробив? Хто? Аж обличчя у Іполіта витягнулася. З досадою Муся знизала плечима. Ну хто? Ну, думайте. Іполіт ледь почулу себе не стукнув. Вигукнув, мов навіжений. Шток? «Геніально!» – заплескала в долоні Муся. «Так що ж це виходить?» – напружився Іполіт. «У пана Штока могли бути з цього приводу якісь претензії?» «Цілком можливо», – підтвердила Муся. «Скажімо, боргові. Перстень бо пошалевих грошей коштує». Не інакше зрадів Іполіт і замимрив собі підніс. Отже, Шток міг убити пана посла, аби перстень свій повернути, або гроші, або й те й інше. Цікаво, цікаво. А чи розплатився пан посол за перстень сповна? Певно, мадам Шток щось мусить знати. Піду поспілкуюсь. «Ідіть, мій друже», – лагідно кивнула Муся. Натхнений таким напучуванням, Іполіт Викентійович розкланявся і зробив кілька кроків до дверей, що до коридору вели. Зупинився в задумі, обернувся. «Але ж», – мовив розгублено, – «що ж тоді зі штоком сталося?» М «Ви ж самі сказали, нещасний випадок». Лукаво примружилась Муся і звела очі до гори. Чудово на Дніпрі сонце заходить, чи не так, але стає прохолодно. Піду і я, наречений, певно, чекає. Політ Вікентівич чемно притримав перед нею двері. Муся розчинилася в напівтемряві довгого коридору. «Наречений – Наречений, – зневажливо повторив Іполіт і знизав плечима. – Жах! – не розумію. Ну що, продовжимо розкладати наш паціянс. Зустрів Мусю за питанням Олексій Крапка. Мусю увійшла до каюти тиха, мов вода у склянці. Кивнула покірно і виклала на стіл свої козирні карти, знайдені в апартаментах убитого інженера в Санкт-Петербурзі. Фотокартку аркуш із нотами. Почали з субкого